na mlikoa mnatembea umbali mrefu kwa gani na hapa gani mnkoa mnaipata kusekana kwa kwa nani kwa, kwa kwa zanati katika eneo lelo kwa jina anaitwa Mary Dismas Bima uzaliwa wakata hii lukulebi. alikuredi alikuredi Kuhusu Suzanne zanati. zanati tulipewa tangazo kwa muda mrefu sana kwamba tunajengewa zanati lakini wakulima tulijitoa sana wanakijiji tulijitoa sana kwa udumnyo kwaftoa tofali za kwanza za tope zikawa mwisho wake zinakuwa tu kichuguu na zingine alichukua biwani mere kasembe akazipeleka kwake chikunja mimi mmoja wapo nilikuwa na kero vibaya sana kwa sababu nyadifa ilikuwa ya kijiji chetu cha Rukurebi lakini yeye alibeba tofali akapeleka chikunja. Hem kwa kiasi kwa zaanati. Kukosa kwa zaanati. Wana tunaumia sana kwa sababu hapa wanakijiji wakitaka akitaka mama kwenda hospitalini zaanati kwenda kupata uzazi wa mpango wanaenda sasa wanalazimika kwenda chikunja. Na wakifika chikunja pale upati matibabu mpaka uanze kufagilishwa, sijui kulima, kufieka, kufanyaje ndo wanapata sasa matibabu. Hiyo moja wapo ni kero kubwa sana. Sasa kama wanakijiji kata hii alugredi wote kwa ujumla. Nini tunasema tunafurahi sana kwa kupata hizo zaanati. kwanza tukiona uongo. Hivi mpaka leo nafikia hatua hii mi naona mpaka nyinyi waheshimiwa hapa mtationa kina mama jinsi tunavyotaka hapa kuchimba msingi huu. Moja ya kufurahia. Tunafurahi. Ingawa kuna difu zisizokuwa na msingi, zisizokuwa na mpango. Hazina mpango kwa sababu hii ifu sio ya mtu yani hii hapa inatufaa wote kata nzima hii haiangalii chama au fulani hii ni kwa faida ya wote je mwana kijiji akiumwa akija hapa nyimwe dawa asipate matibabu lakini kuna ukiritimba ambayo upo wanakijiji kijiji walukuredi hawataki kuja kujitolea wanakata kata, kata. ni wachache ambayo wanafuja Unaona? Sasa huu ni ujinga na upumbavu kwa sababu wewe ni maendeleo ya kijiji chetu kwa wote. Sasa kama inatokea habari kama hii ya kwamba Ukiritimba unakuja wananchi warubuniwe, wasije kujitolea hapa. Huu ni upumbavu na ujinga. Huu ni upumbavu na ujinga. Hii ni kwa faida yetu wote. Haiangalii dini wala kabila wala chama. Hii ni kwa faida ya wote. Kwa hiyo mimi kama mimi nasema mimi ninafurahi sana kwa kupata zaanati. Ile huu kiritimba huu tu toe mambo haya yameshapitwa na wakati. Mambo ya viringo viringo hayatakini.